Rahmani Rahim. Alhamdulillah, us-salatu was-salamu ala rasulillah. Shikojë të nderuar, assalamu alaykum wa rahmatullah. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut të madhëruar qofshin mbi ju. Falëndrimet tona i takojnë vetëm Allahut të, ma Allahu të madhëruar, ndërsa paqja, bekimet dhe lavdrimet e tij qofshin mbi dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu was-salam mi familjen, shokët e ti dhe gjithë ata që ndikin në rrugën e tyre e deri në ditën e punit të kësaj bote. Mirë se ta komi për sëri, në emisionin ton të radhës të jetojmë me Zotit. Në emisionin ton të kaluar, kemi bërë një hyrje për mes të cilës kemi së qaruar do më zëshmërin e njohje se Zotit. Dhe kemi bërë diso pytje për të cilët kemi premtuar se me lejën e Allahut të madruar do të japim përgjigje gjatë emisioneve tona në vijem. Në të gjith i besojmë zotit, në të gjith i besimtar në zotin, besojmë në atë se zotin a ka kryuar, besojmë në atë se zotin a fornizan. Mirë po, nga një herë, mos njohja për zotin në bënd që mos të përfitojmë nga besimi jonë në Zotin, asho si kërë që duhet. Dhe kemi sëruar në emision e kaluar se sa më tepër e njohim Zotin, aqë më tepër dhe të jemi afer ti dhe aqë më tepër dhe të përfitojmë nga besimin të dhe rjedhimi nga kjo jeta jonë dhe të ketë kuptim tjetër. Gjithashtu kemi sëruar se cëla është rruga për njohin e Zotit disa mendojnë se për ta njohë rëzotin duhet ta njohim formën e ti ne kemi të reguar se në islam ne si musliman nuk kemi të skulpturuar të vizatuar dikon formën e zotin mirë po ne njohëm zotin me dhe që më të fuqishme se ata që e kan përmes formës që i apërshuajnë zotit e tyre ne njohëm zotin përmes emrave të Allahot e madhruar dhe këto emra te Zotit. Të gjithat aludojnë në çanin e Zotit. Këto emra nuk nën kuptojnë se ka më shumë se si një Zot, larg asaj. Këto emra tregojnë se të gjitha aludojnë në një çanie, në çanin e Allahut të madhur. Ne kemi thënë se këto emra këto emra flasin realisht për Zotin, për dallim për njerëz të kënjerësit kemi kuptuar se ka mund si ta bartë emrin e bukur, emrin e mirë, por fatë këtështë që punt e ti vëpërmëtaria ti mos tjetë konform emrit emri që ajë e bartë. Gjitha së kemi përmendur edhe disa pika tira të rëndësishme për mes të cilave kemi shëruar rëndësin e njojhe së Zotit. Kemi të reguar se sa është rëndësishme që besimi jonë të buraj nga njohja jonë për Zotin. Ne nuk dëshirojmë besimi të li buran nga tradita. Nuk dëshirojmë besim që buran nga trashegimia. Pse je musliman? Pse e beson Zotin? Pse baba ka besu? E kom pas gjyshin haji dhe ajna mësën të se duhet me besu në Zotin. Dhe kaqë? Kjo është më rëndësish. Po, është më rëndësish për të kuptuar se babajon, gjysh i, së gjysh i kanë qenë muslimanë. Kan besuar në Zotin e Madhnuar. Mir, po nuk bën që të mjaftohemi me këtë trashëgimi sot i miqëll. Duhet të dim se kush është Zoti jon, të njihemi me Zotin, çdo kush në veti. Ta tejkalojmë atë që si kemi të rëshëguar vetëm, se duhet besojme në Zotin. Në cilin zat, kosh është ajzat, këtë një nuk e din. Andaj gjdo kosh në njërë individuale, duhet që ta kërkon Zotin e ti. Duhet që të njët me Zotin e ti, që besimi ti të i ketë kuptim, atëherë kur besimi ju në Zotin ka kuptim, A të do të derancish. A të do të më vlerë. A tëre do të jetë i shtrenjtë për ne dhe nuk do të jemi të gatshëm ta sakrifikojm, ta shesim, ta japim për çdo gjë. Mirë, por kur një njëri nuk nuk ka dinë vlerën e një gjëje. Është vërtet se e ka. E din se e ka. Mirë, por nuk ka dinë vlerën. Ai për një gjë shumë të lirë e ja dhe mu kjo fatë këtë që shpë ndoësat. Ne gjimë sëtë njerës të atil që është thojnë ne kemi besuar në Zotin. Ata besojnë në Zotin nuk kënë pa besimtar, nuk kënë pa besim në zemëret e tyra, ata besojnë Allah në madnuar. Mirë po, në momentin kur të ju vijen dë një ofertë, Etjëla është në llogaritë e besimit të tyre. Janë në gjendje ta pranojnë edhe pse humbin besimin në Zot. Pse ndodh kjo? Jo pse oferta që ofrohet nga jashtë është më e mirë se ajo që ofron besimi. Kurrë nuk ka ofertë më të mirë m të dobishme, më interesante për njeriu se oferta që i vjen napakon e besimit në Zotin. E pse ata njerëndër për shkak se nuk i a din vlerën besimit në Zotin që e ka. Paramendon një njerëj që i është dhënë një qetësi me margaritar brenda saj. Dhe i është thënë këtij njeriu që qetësinë merrë dhe dërgoja filanit për njerëzve. A njëri ka shumë gjëra me vete. Kras gjërave që i ka me vete, e ka dhe këtë qese. Mirë për nuk dinë që ka konë qese. E dinë së është një përësi për filanin. Gjatë rrugës, ku dhe qështë na në pushu, ka numru valijit e i ka në regull dhe ka vazhru rrugën. Kështu më radhë duke u përëkupuar vazhdimisht me valijit e ti, i ka ra qese a dikun dhe i ka hupë. I ka ra qese a dikun dhe i ka hupë ka ndike qare pëse i ka upqesja, mirë për ka thënë duhet vazhdoa rrugën, më në kam gjërat vleshme me vete, duhet me vazhdo rrugën. Ka vazhdoa rrugën e ti. Ndërso, ajë që pepret në fund të rrugës, po e dinë sakësisht vlerën e aso e qese. Dhe e dinë sa e qese vlenën më tepër, se krejtë valigje që a i ka me vete. kur ka shkuar të ka njeriu që e prisë të përqesën, ka shkuar me këtë ardhje, duke i thënë se më ka humë burqesja. Kam qeni angazhur me valigjit e mija, kam pasë gjirat të vlevshme me vete, dhe nuk po ta mundësi që të kujdesim përqesën tënde, me falë. Me ndonë se me këtë me falë përfundan e tëra. Se me këtë me falë, do qëtësot personi që e ka prit qesën i drejtojt personi që e prit qesën dhe i thot a e din që ka ka pasur në qesën a e din thot jo nuk e di thot a e din se në atë qesën ka pas vlerë më tepër se një qind valigje të stërmbushura si kurse këto që i kiti bëfasohet njeriu. Thot si është e mundshme. Thot në at çësse ka pasë Margarita tortë që muar me vler kaq edhe kaq. Kur, një se ka një qese. Kur të bInjë njeriu se çka ka pasë në çësse. Kur çësse vlera e çësit ka kushtuar më shtrejt. Se sa tër vallija që ka pasë me vetë. Do të bInjë do të thotë ah si kur t'i kësha humbur gjitha valigje që i kam më veta, vetëm taruaja atë qese. Taruaja atë qese për shka këvërës që e ka. Pse humbë kënjeri këtë qese? Pse në njërë aqë të pa interesuar ushë e të rajtej këtë qese? Pse? Për një shka gëvetëm, aja është nuk e diti se qka ka në qesë. Prandaj, prandaj, pse njerëzit sët, qesën, që në vetën e saj përmbanë besimin në zotit e lënjë gjithë kunë. Disa harrojnë shtëpe, është musliman të shpija kur delë, disa harrojnë në vendet e ndryshme, disa se marrën në vetë e fare, e kanë humbë, Për shfar asuja, nga sa ta nuk janë të bindur dhe nuk edin se vlerë e asaj që është në qesin e besimit është e, e madhe dhe e pak rasushme me vlerën e të gjithë sa gjërave dhe të mirëve që i ka njëtë në kësej botë. Më menjë kur ne e kuptëm se sa është i shtrajt besimin e Zotin, E këtë kemë mundësi të arim duke e njohër zotin që kemi besu në te. Vetëm atëherë do të ketë kuptim këj besim dhe do të jetë ishtrejnë dhe me vlidhë për ne. Për dirë sa nuk e njohëm zotin kështë të shikosë ndërruar. Nuk do të kemi mundësi që të jemi në raportet e mira me te. Nuk do të kemi mundësi që të kna qemi me besimin e te dhe nuk do të kejmë mundi që të përfitojmë nga besimet e atë shka e kanë përfituar ata që e kanë njohër Allahun pas ta e kanë besuar. Pra në islam, diturija ka pozitë të madhe, fatke të cishët janë adresu në adresin e islamit akuzat të shumëta që islami prej mati është denoncuar për tyre. Prej matë i islami është distansuar për tyre, por njerëzit fatë kjesisht e ndë e vazhdojnë ti adresojnë këto gjëra në adresën e islamit. Prej të gjërave, prej të re akuzëve të pa bazë, të pa qëndërushme për islamin është edhe të akuzuarit e islamit se nuk e stimulën diturinë sa duhet. Nuk e stimulën kërkimin e diturinë sa duhet. E ne po thejemi se jo që islami estimulan diturin, vazhdimisht në të gjithë të aspekt e jetës, por islami nuk pranan besim në zotin pa e di që ka po besan. Për shambull, nëse një njeri mendan se zoti është Muhamedi, a.s. Ka kësi kështë kuptime. Dhe thot me besu, si kurse në dëgjëm nga një herën e përti sa prej mediave, thonë, se muslimant e adhërojnë Muhammedin. Muslimant nuk e adhërojnë Muhammedin. Muslimant nuk i parulen Muhammedit. Muslimant nuk i bënë sesh dhe Muhammedit. Muslimant i ndjekin mësimet e Muhammedit Alisam, dhe se e adhërojnë zotën i madhënur. Për anëdani se njëri, besonë Muhammedin Alisam, duke me ndu se, Kështu beson në Allahun, a pranohet besimi i ti? Jo, nuk pranohet besimi i ti. Pse nuk pranohet? Nga se kënjëri nuk ka ditë që është me besu në Allahun e ma nërë. Për në do të me ditë, diturja është vendimtarën besimin tonë, për këtë arsujë edhe thashtë në fillim. Nuk mi aftën besimi i trasheguar, nuk mi aftën besimi tradicionel, i pa shoqëruar me bindje, i pa shoqëruar me dituri, i pa shoqëruar me njohuri për Zotin ton. Nga sa do të ket besimi i tillë, kam përsëllim besimi i mjaftuar vetëm me trashëgimi nga Hagjia e nga gjyqësia këtu më radh, ky besim fatkeqësisht nuk do të ket ndikim në jetën tonë. Ata do të kemi do të kemi musliman të tipit të saçiun bashkohor i thot vetit musliman, thot une besojnë në Zotit, mi për nëse shikanë diturin e ti për Zotit, diturin e ti për Koranin, për Mohamedin, praktikin e ti, do të shash se shumë njerëz që nuk i thojnë vetit musliman, që nuk i thojnë vetit musliman, din më shumë për fejnë e këti muslimani se kë musliman vetë. Andodhë kjo, ndodhë, ndodhë kjo, për shëfar në shëjë me ndodhë atërë, për të të i kaluar këtë krizë, për të kaluar të sigurët në mejdanin e besimit në Zotin, ashtë të si kur që duhet, të qëndrojmë të sigurë dhe stabil në besimin në Zotin e manuar, duhet që të njohim Zotin. Duhet ta njohim Zotin. Andaj do të filloj sot me një ene Allahu të Allahut të madhuar, që të flas për një emër, për emrave të Allahut të madhruar, që përmes këtij emri do të kuptojmë kush është Zoti i Jon. Dhe do të kuptojmë reflektimin e këtij emri dhe ndikimin e Zotit në jetën në jetën tonë. Kjo është vetëm një emër. Do të kemi emra të tërë vazhdimisht përmesë të cilve me lene, Allah o të madruar, do të njemi më tëpër me Zotin, dhe duke njohër Zotin më tëpër, do të bindemi në besimin të edhe më tëpër, e duke u bindu në besimin të më tëpër, do të adojmë dhe do t'i nështrojmë i edhe më tëpër, e kur të bëjmë tërkët, atër e gjëja më e shtrajt dhe më e vlevshme për ne, në jetën tonë dhe t'jetë, të besuar në Allahën e madhënuar. Nuk do të japim për asë zë tjetër, gasa ta që e njohën Allahën kështu vepruar. A ta që e njohën Allahën e madhënuar, kështu, kështu vepruar. Cilë është emri që kemi vendosër të flasim për te satë? është një emrë që të gjithë ne edhim këtë emrë. Edhim të shprejim. Mirë pa, po, Ndo është ta nuk edhim kuptimin e ti ashtu sikur që duhet. Fjallë është për emrin e Allahot arrahman, i gjithë më shershme. Të gjithë ne në filimin e punëve tona themi, bismillahirrahmanirrahim. Kur e hapim dyqanin, themi kështo, kur e mbyllim, kështo themi. Kur të hymë në shtëpi, kështo themi, me këtë emër hymë dhe me këtë emër dalim, Me këtë emër i fillojmë punët dhe me këtë emër i mbarojmë punët. Ne edhim ta shprejim, mirë po, ndoshta nuk edhim se qëfar në dikimi ka këtë emër në jetën tonë të përdishme. Nëse njohëm drejt në dikimin e këti emërri në jetën tonë të përdishme. Nëse njoftohemi drejt se sa është prezent këtë emër në punët tona të përdishme, Atër pa dëshumë do të koptojmë se sa është mërënsit të jetojmë me këtë emër Dhe duke jetuar me këtë emër të jetojmë me Zotin Që ati kemi besuar si Zotin jon Me emërin e Allahut e Rahman ne egzistojmë E të reqë që e shëhtë ti Duke filluan nga vetja jote Dhe nga tërë ajo që të rëthën ty E tërë ashtë reflektim i mëshiri sa Allahut të madruar në mëmendin kër është nënën, duke e përgdhelur fëmijën e saj, duke e mbrojtur fëmijën e saj, në mëmendin kër është, edhe shtazën e egr, duke e mbrojtur me tërtë që ka posedan, edhe me jetën e saj, klyshën e saj, kër është këtë, le të kujtojtë amën e Allahot Arrahman. Nga se, gjithëm shirë, që njerëzit me te mëshirojë në netë në kësaj bote, është vetëm një piesë e vogël e mëshirës e pak u fish me ta Allahot Azojel që e ka zbritur të krejëzit e ti që tjetojnë më mirë në me zvete. E kuptove tash rëndësin e zotët në netën ton? Apo ke filuar me kuptu? Paramenda atë nënë që s'ka mëshirë për fëmine sajtë, që një fëmije tanë? me mshirën e Allahut nëna, e përjeton lodhin e natës e sflen, për ta mbëqyrë fëmijën e saj. Me mshirën e Allahut baba punën, pa u lodhë, asë njëherë, për të ushqyf mitë e ti që të rritin dhe për të shkolluar, para mëndën e një jetë pa mshirë, para mëndën e një jetë, ku nuk funksionën mshira, gjdo kush shikan interesin e ti. A do të kështë dhe njerëz në bitokë, do të përfundon të nga gjendërata e parë njerëzime. Kjo mshirë vjen të këne, në freskon, ne jetoj me te, mirë për të pak tjenë ata që thoinë se është nga Rahmani. Të pak tjenë ata që thoinë se kjo është nga Zoti. Përëndaj, kuptoje, se gjdo sen që egziston, egziston si reflektim i mshirës Allahut, të madhruar. Gjuha që ti e flet, dhe që me këtë gju të kuptojnë të tjerët, ki nevoj, për diq, e shprej për mes gjuët njerëzve që të kuptojnë, që të ndihmojnë, ti krynë nevojt e tuja, ti përgjigjën kërkesëve tuja. Kjo gju që tjerët të kuptojnë, prej ka ka artë, prej këti emre. Allahu azo gjelë është i gjithë më shirëshëm u ka mënsuar njerëzve gjuhë që të komunikujën e me zvete. Andaj, sa herë që kur të sprejesh me gjuhën tënde që Zotit a ka dhënë, të kamësuar të komunikosh me tjëret me këtë gjuhë, sa herë që shlirohëshë, në momendi kur gjend dikon që ki mund ziti rëfeshë, dhe aje që poj rëfeshë po të kuptanë, sa rjenë këto pozita, kujtëje Zotin e ma nërë. Kujtaja emnin e Allahot arrahman, nga se most ishte mshira e Zotit nuk do të kishe gjuh, nuk do të kishe me kënd me komuniku, nuk do të kishe kusht kuptan. Me emnin e Allahot arrahman, njerët bëjnë keqë dhe mbetin gjallë. Ju japë mundësi për të këthy dhe për të pëndu, për mes këti emni i cili me dëvërtet përshin gjësën këtë botë dhe të gjitha botë ratira që Zotë i madruar i ka kryuar. Kjo e mërë pa dushim se ka reflektim shumë ma gjernetën tonë të përdeshme. I tse i ka disa shambuj për ta kuptu rëndësin e njoje se Allahut me këtë e mërë. Ne i kemi kuptu se Zotë i është në gjami. Në i përkujt penesht i është kujtu Se kur e përgëdhel fëmine ti, dëshuria për fëmine ti i karë për i këti emnë dhe e ka kujtua la në madhënur. Ather, përmes këti shemëllit që e përmenda, dëshiraj që tash të kuptojmë rëndësin e besimit në la në. Tash të kuptojmë përgjit në pyte që kemi bërë në emision e kaluar, sa na duhet neve zotit kur e ki fëmin tënë në prehen, dhe e dënë, dhe e përgdhel, dhe ndi është ilumë tër për këtë që e ki, me sa so pare e pagunkët, nësa jetë të hubë, sa so pare i japë, që të këthjetë për sëri, krej që ka ki, krej që ka ki i japë për fëmin tënë, vetëm të të shërohet, e lërëma që ta keshë në prehen, Allahu ta japë falë për mes emni ti e rrahmanë, Zote. para më ndoje aje që e hupë këtë, që ka ka fitu? Një herë është smur një nga mbretrit e njohër që kam pas pushtet ndoshta më tëj përse gjysmën e botës e kam pas në pushtet në tynë. është smur dhe smundja e ti ka qenë e nëtyrës e shtërëngimit në barkë si rezultat i kësaj nuk ka pas mundësi të kryen nevojnë ti ka e ti fiziologjike. Këka gjithës mundë e ti. Gjithësat mirët i ka pas. Të gjithësat i ka pas. E ka pas gjyshëmën e botës në sundimin e ti. Këthirë mjek të ndryshëm kanë tentuar që ti ofrojnë shre mirë po katë. është lemruar një mjekë nga disa viset e larta, dhe ka arte këmrat dhe i ka thënë, në qofë se unë të sildhi i laqë, i cili do të shliran ty, që kam japë, fillan mreti mi ofru, të tjapi kaqë, tjapi kaqë, tjapi kaqë, tjapi kaqë, e kësë më rrathë. Të tjështë që më i knaxënë. Une të shliraj me lehen e Zotit për balë gjysmës e pasurisën. Adnisai bien gjysmë pasurisë ati. I bien shamp pas dhe shp. Ka pranuar këtë marrveshë me mbretin. Dhe ka dharë Zoti me ilaçin që e ka përdor ky mbret si rezultat i punës së këtij mjeku është çruar. Kur është çruar ka ar krymiku i mençur i urt ka ardhur ky mbret dhe i ka thonë sa so, pare tash i jep që mos më u këthy mu në gjendjen që ishe më herët, thot gjysmën e pasunis. Gjysmën e shkaj që të shërot, tash me gjysmën po e jep që mos t'i këthyhet më. Shkaj tër pasuria. A tërë këmi e ku i tha, që kam duhet ajo pasuni e cila vlen sa so për të shliruar në herë e njëriu nga nevoja e tij çeka. A kuptuat rolin e pasurisë në jetën tonë dhe rolin e Zotit? Sara në ndodh nei vetë, pa kurfar komplikime, pa kurfar shtrëngime, ti kryem nevojat tona. Dhe mendojmë se kjo është normal, duhet kështu të mendot. Është diçka e natyrshme. Dhe sa ata që nuk e kanë, e din vlerën e kësaj mëshire. E din vlerën e Allahotë të madhënuar. Përëndaj, në basë të kësaj, dhe shembove që i seko më herët, ta kuptojmë se sa është e rëndësishme për neve ta fitoj mëshirën e Allahotë të madhënuar. Sa është e rëndësishme për neve të jetojëm në njën e këti emri, që të kuptojmë se gjdo të mirë që e kemi, Gjida të mirë që e gëzojmë, gjdo kënaci që ne e përëtumë në jetë në kësaj bote është reflektim I drejt për drejt I emni të Allahot e Rahman Në qofë se ne e njojmë këtë Dhe vazhdojmë Duk e kërkuar ende A të shkatot në e abzoti nëse Këtu ne i ka dhenë pa i kërku Sa nëna i kanë fëmit e nuk e dinë se Allah është imë shërshëm. Për jau ka e bëzoti, nuk u a ka kurzu të mirat të tjirve që ta njuhin me këtë. A thu valë, nëse të gjitha këtu në i ka dhenë pa e njuhët, e nëse e njuhëm, sa do t'ja të dhënja nga në ati? Nëse ka që po knaqëm e nuk për edhim këshë është? Sa do të knaqëm nëse edhim se këshë është? Kjo është e që ka është për që Mshirë Allahot përfri një gjithë dë sen. Handaj, nuk kemë mundësi që ne të përfrim këtë emër me një emision. Mi përdeja që ti bëjë vetëm disa përkujtime të slasht shpesojt e ka Allah i madruar se dhe të bëjnë ndikimin e tyret e duvar në jetën ton të përdejshme. Do të vazhdojmë edhe me disa pika tjera, mirë për këtë përndajmi përkosisht, që të vazhdojmë pas të ti pushimi na ndeshni zoti ju bekoft Muhammad <tik> ashraful a'rab wal a'jami khairu man yamshi ala qadamihi اسطل المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاجر لله قاطب ا شيكو سندروا u këthujem për sëri që të vazhdojmë u thimin ton për një jetë me Zotin. Unë njoftuam me emrin e Allahot i gjithë më shershme, e Rahman. Mëshira e të cilit të i kalan, gjdo më shirë. Nga mëshira e të cilit buran, gjdo më shirë. Nga mëshira e të cilit nëna e mëshiran fëmiju në saj. Baba e do fëmiju në ti. Duhën njerëzit me zvetë dhe mëshirohen nga se si mshira në dërmet njerëzve buran nga mshira e Zotit. Nëse Zotit u andal njerëzve mëshirën që buran nga ajë, që farjetit do t'ken njerëzit? Nuk guzim as ta paramendojmë sa e hidrë dhët ishte. Një jetë pa mshirë. Një jetë pa dushim shumë e fështirë. Andaj nga ajë që përmendëm mësuam se mëshirë e Allahot përshrinjë një do sendë, andaj Nuk ka mëkat i cili e sfydan mëshirën e Zotit. Sa njërëz mendojnë dhe thojnë përbalt këtyre mëkateve, përbalt i bagajt e se kaluar e që ka kemi vepruar, që ka krymë pun, këthimi. Këtu dëshre që ta kuptash mëshirën. Se sa do që të vepra shkeq mëshirë, Allahot është me madhës e të këqia që kemi mundësime i bojë si kur që ka ardhë në hadith në Muhammed a.s. që do të kemi takime këtë hadith, një njëri kështë e vërar një qënë njerëz dhe kështë e penduar sinqërështë e kështë e përshimë mëshira e Zotit. Nëndaj, edhe në duhet përfitojmë nga këmëshirë që mos të dëshprohemi asë njëherë nga se si mëshira e Zotit përshimë një dësën. Edhe tjetra që duhet të kuptojmë është, shikua se ndëruar, se nëse Zotin në bënë neve mirë, në mshiranë, krasë gabimëve që ne i bojmë, a nuk duhet që ne ti i miksotin me të tjërët? Kur të tjërët gabojnë me neve, në bëndën e të keqë, a nuk duhet që ne duke përjetu, duke kuptu besimin në Zotin, se Zotin është i mshirë shumë dhe neve, pa më vazhë që ka veprojmë nejë, A nuk duhet që të ketë këto reflektim në jetën tonë të përditshme dhe me të tjerët. Kjo është rëndësia e njohjes së Zotit. Andaj po evreni, nëse vetëm e njohim Zotin me Emrin e Rahman, sa njohuri shumë ta punë ofrojnë, sa ndryshime të mundshme puna ofrojnë për jetën tonë. Shumë e lehtë më ne sa i kuptojmë edhe të tjerat. Kësoria i më dy të shkuar ka fundi emisionit falisht për mshirën e Allahut të pa kufishme është e pa mundshme ta kufizosh në një misën si kërës është kërë. Më kam betur për fond që të flas edhe për disa shka që të sad nëndihmojnë me len e Allahut të afitojmë edhe më tepër, edhe më tepër dhe vazhdimisht të der dhe të mbine mshira e Allahut të mëdruar. Andë e kuptuam sa është e rëndësishme këmëshirë në jetën tonë. Sa keqë dhe duke jetëa për mëshirën e Zotit. Sa e rëndësishme është këmëshirë në raportet tona me të tërët në jetën tonë. Tashme e kuptuim etën që e kemi për këmëshirë. Sa jemi të etër për këmëshirë. Atërë, si të fitojmë këmëshirë? Si të garantojmë që këmëshirë të jetë vazhdimisht në mesin tonë? Mës të l mështë të paksohet, për të për të shtohet. Kështë pika vjuset dhe fundit, që do të prezentoj para ju shfikurës në dërruar. Ndështë të pika e parë që si kemë mund të të përmendim, kur të flasim për shka që që në ndihmojnë me lenë e Allahot, ta fitojmë më shirën e Zotit, shka ku i parë që mund të përmendim, është të jemi të mëshërshëm në me zvete. Muhamedi a.s. thëtë, irhamu men fil ardi, irhamu ku men fil sama. Mëshirajnë i ata që janë në tokë, jeni të mëshirshëm dërme dëveti, ju e banor të tokës, ju mëshirën aji cilë është në qilë. Andajë, Sa më tëjë për mëshirë në dhërmet vete? Sa më tëjë për rahmet njëri me tjetërin? Aqë më tëjë për mëshirë dhe të zbret për i Zotë të madhruar? Gëse Mohamedja sa më nga ka thënë, mëshirani ata që janë e tokë, mëshirani të doptit, të vëbëktit, jetimet, të ngratët, të vejat, ata që kanë nevojë, mëshirani, ata që ty mëshirani Zotë i juve. Nëse e ti mëshirë shumë dhe krejecëve të zotit, në shiranë ty Allahu, zbret mëshirë në familjen të ndër, e kur zbret mëshirë, shtot dëshuria, edhe ma tepër mes antarët familjes, rahatia, qetsia, përsa të kemi shumë, shumë nevojnë dhe ditet, e, ditet e, e sasme. Tjetra që në ndihman me lene e zotit që të fitojmë mëshirën e Allahu të madruar është, ti nështrojmë i ati. Sa më tepër i kryejm obligimet që kemi ndaj Allahut, aq më tepër do ti me të jemi të mbushur. Allahu i Madhruar thot: "Në ndërtoni Allahut dhe në ndërtoni të dërguarit e Tij, do të thotë, kryeni obligimet që ju vijnë nga Zoti dhe kryeni obligimet që ju vijnë nga i dërguarit ti, e Tij, la'anlakum turhamun", çnë këtë mënyrë ta fitoni mëshirën e Allahut të Madhruar. Gjdo obligim që e kryin, ajo obligim i ka të mirët e veta që i silë, të shpëtën nga denimi, tasirë, shpërblimi, kjo është tim në vete. I për kratë zitha veksaj, zbretë mshirë Allah në bitok. Andaj njerëzit, sa më te për i përfilë në simet e zotit, aqë më te për mshirë dhe dërshurime zvete. Sa më larkë zotit, më larkë njerët jetërit. Për këtë arsyje, sa në kohë më isa që raportet mes njerëzve, mes mëgjve, mes akrebave, nuk janë që shkanë qenë ma herët. Nuk janë, jemi dash ma shumë, jemi mshuru ma shumë, kemi pas rahmet ma shumë për njëtetin, që kanë doði? Kanë doði se nimi larguar për i Zotit, e Zotit ka bërë pasaj që të larguar me në medveti nëse marëm vetëm Ramazanin që jemi në këtë muaj të shajt, krasoj e agjërimin e njerëzve maheret në këti muaj, dhe krasoj sëtë si agjërojnë. Dhe të vresh, pse për para ka pas mëshirë ma më të e për, e pse sëtë ka mëshirë mëshirë më pak. Për e këthimi të këzoti, dhe afrimi ka haj, sëtë mëshirën e Allahot e sëla në afrëm pasë të nërmet vete. Gjdo familje që të në afrimë, Leti afrohet Zotit i afro an Allahu me vetën. Çdo prind që vuan nga largimi dhe i ke fëmijëve të tij, leti afrohet Allahut. Allahu zbret mshirë fëmijët i tij të afrohet fëmijët i tij të kaj. Çdo kush ishtelin vetën larg dikujt e ka dëshirë të jetë afër ti, afroj Zotit, tafron Zotin me të. Gja sa afri më të meta, nuk ndot përvecë se me mshirën e Allahu të madhruar. A edhe në mshirën e Zotit, a fraju Zotit. A fraju Zotit dhe të pikë në bitu i mshirë e Allahu të madhruar, e nëse të godet mshirë e Allahu të madhruar, nuk dhe ndi është larkë as kujtë as njëherë. Dhe pike e fundit, që dhe të përmendi sot, në lidhje me shka që që në ndihmoj në fitimin e mshirës e së Allahu të madhruar, është talusim Zotin e madhrua për k nga se nësi i këthemi fjallëve të Allahut, ku Zot i flet për të dërguarit e ti, për njerësht e menqën, njerësht e ditu, njerësht që e kanë njohër Zotin, do të shojmë se për gjithët të lashe, për gjithët nevoj që e kanë pasë ata, e që e kanë lutur Zotin, të unë dihman atyre, të okrynë nevojët atyre, të i përgjigjit kërkesëve të atyre, të gjithë të e kanë lutur Allahum përmëshir koncentre bindur se po zbriti Allahu mëshirë mbi ta, nuk ka më kriz për ta, nuk ka më të lashe për ta, nuk ka më probleme për ta. Po edhe pat nuk do ken në dikim të ken ndikim të madh në në gjendin e tyne dhe në disponimin e tyne. Nëse mëshira e Allahut çdo smundje e bën më të lehtë. Mëshira e Allahut çdo të lashe e bën më të lehtë. Mëshira e Allahut çdo problem e bën më Më letë të të i kalushëm e kështë marat Allahu i madhruar Në përmend në Kur'an Lutjen e njerëzve të dishëm Lutjen e njerëzve të menqër Të cilët e njëhën Zotin Dhe ditën se ta lutin ata Përmend Sa ta kan lutur Zotin Për nevojët e tyne Për mes mëshirës e ti Thetë Allahu i madhruar Për doan e tyne Rabbena, la të ziqë kulubena ba'da idhë dhejtena, wa heblena min ledun ka rahma inna ka antël wahab. O zoti unë, mos leja që zemrat tona të shmangën nga e vërteta, pasi në ke uzua në rrugën e drejtë. Kërë është gale atyune, kërë është dërti atyune, që mos dëvjojnë zemrat atyune pasi kanë shijuar uzimin e kanë shruar të vërtetën, e kanë shruar uzimin, galja, derti, brengë nga tyre ka qenë që më shmanë nga në zemërt e tyre, kur më satë jenë gjanë nga kja vërtetë. Kjo ka qenë galja tyre. Me qëka e kanë lutër zotin për këtë? Wa heble na mille dunke rahme. Në mshira, zotë. Në mshira nga se po në mshirove, nuk dhe vjojnë më kur. Lutër zotë. Ajë që dëshirën, tjetë stabil në rrugën e ti, Ajë që të shënë që zemra mështë shmangët kur nga e vërteta. Le të lutë Allahum për mëshirë. Atë që Allahum e ka mëshiru, nuk ka dhe vjenë për te. Gjithashtu, ajë që është i zhytër në mëkate, gjithashtu le të lutë Allahum për mëshirë. Nga se Allahum është në kuran duke thënë. Dhe thuaj, ti o rubimë, ti o kresa i me thuaj, o zote im, më fal, dhe më shira. O zote im, më fal, dhe më shira. Do të tëtë, brenga ti ka qenë më katë të ti, e ka lutë Allahum për falje, mirë për përmes më shires, së zotit. Gjithashtot, aj që dëshërën të japë dhurat prindve ti, aj që dëshërën të lutë zotin për prindve ti, nuk ka lutëja më e mirë, Se me e lut Allahon me imshiruata Të gjallën janë apo të vdekur Këse kjo është dhurata me e më dhe për prind Pra ne kështë zotina Në përrasit në kurandu këtë thon Lëshë atyre për atyre Krahat e për rullet për mshires On Mosin grit kokon për prindë Bëhu i në dëgjushm për atyre Me mshir Dhe thuaj O zotim mëshiraj ata, ashtu si kur ishën ata të mshirë shëmë dëjmije, kur isha i vogërë. Allahu në mësën që të lutim, Allahu me mshirë. Gjithashtut, Musawë a lësëm, i lutaj Allahu të për mshirë. Thët Allahu i madhruar, Musawë i u lutë, Allahu të ozëzët, më falë, mua dhe vëllantim, dhe na prana në mshirën të ndë. Gjithashtut, Ejubi a.s. Përgënberi njërë me sëprova të shumë Kaçini Smur, kaçin i varfruar pas pasurisë, ka mbet pa fëmijë. Gjithsa këto telashe, këto probleme që i ka pas, Zoti e inspiroi që ta lutë Allahun për mëshirë, se po i dha Allahu mëshirë, ja jep të gjitha. Po mëshirëj Zoti, ja dha të gjitha. Andaj thot Allahu për te, jubin, të, kujtoje Ejubën, kur i lut Zotit vetë, mua më ka goditur fatkeçësia e ti je më i mshirëshmi i mshiruazme. Muëm ka godit e keqëja o zotë, muëm ka godit të lashtëja, sëprova, dergjë e ndryshme, më mshiroha Allahu jimë. Lutë Allahon për mshirë. Lutë Allahon për mshirë. Për gjdo problem që e ke, lutë Allahon me këtë emërë. Nga se, zotin e kamësuar që ta lutim Allahon me emërët e ti. Në lutë Allahon e madhënuar, me emërën e ti, e rrahmanë, për të gjitha problemet e të uja që të iki. Dhe me këtë do të afjtojmë shirën e Allahut, nëse lutim Allahun me, me këtë, këtë amër. Dhe për fund, në mbede që të thejmë edhe këtë. Sa më teper e njohim Zotin, më teper do të ketë vlerë besimi jonë në te. Sa më shumë e njohim Zotin, Më tepër do të bindemi për nevojën e madhe që kemi për të. Sa më tepër e njohim Allahun e Madhnuar, do dëvrejm se sa e këndshme dhe sa e lumtur do të jetë jeta së bashku me të. Dhe kurrëta, sa më tepër do të jemi Allahut, aq më tepër do të jemi i larg edhe të mirëve, larg lumturive, larg nacidve e kështu me radhë. Meqë të amër që është një emër vetëm për emrëve të shumë të Allahot të madhuar, kuptuam se sa ndikim të madhë ka njëtën tonë Zoti i madhënuar. Prandaj, të njëhim e Zotin tonë, të i besojmë Allahot duke e njohër Allahon, dhe të adojmë Allahon duke e njohër Allahon e madhënuar. Dhe atë që na jabë Zoti, të adim vlerën e asaj. Në ka që e përfundojmë shikosë ndëruar këtë emision, duke e lutër Allahu në manuar që të në mëshiran. E lutëm Allahu në manuar që të zbresnë bëni mëshirë në ti, të zbresnë bëj familje tona, bëj shëqiri tona, të zbret Allahu i madhruar mëshirë në ti. E lutëm Allahu në manuar që më bëj prindri tanë të zbret mëshirë në ti, bëj fëmije tanë të zbret mëshirë në ti, bëj meqt, shokët, fëqinje tanë, të gjithë poplin tonë të zbrat Zoti i manduar mëshirën e tij. Mëshira e cila do t'i shurontë sëmurët. Mëshira e cila do t'i ndihmojnë të varfërvë, ti të i, i kalojnë krizë të kësaj bote. Mëshira e cila do t'i mundson të pasurve të kënaqen këndshëm me pasurinë e tyre. Mëshira e cila do t'i ndihmojnë dhe do t'i frymzojnë udhëhecit si ton të udhëhiqen më mirë me popullin ton. Mëshira e cila do të na ofron mëtej për ndërmjetvetë. Dhe mëshira e cila me të vërtet do të na bën që të ketë jetëa ju në kuptim dhe të jetë e lunë tërë asho sikur se Zotët e kadashur për njëa. Dherin takimin e arshëm dhe dherin e emrin e arshëm, Zotët ju mshëroft dhe mbeqë në kujdesin e ti. Salamu alaikum wa rahmatullu.